‫אז אה... איך היית במדיטציה? ‫-בדיוק הוא כבר... ‫אני האדם הכי רחוק ממדיטציה, ‫אני כל הזמן... ‫-כן. ‫חושבת. ‫אבל היינו שאת חושבת? כן ‫עקרתי לך על זה שאני חושבת, ‫אבל היה לי קשה מסכים שתראי. אבל אני יודעת למה זה מאמץ, אני יודעת למה זה בגלל זה. אנחנו כולנו אנשים שכל הזמן חושבים בה, כולנו אנשים שכל הזמן מתאמצים. ובדיוק בשביל זה יש את המדיטציה. עכשיו אם נקצרת אותך, את מצליחה לראות כשאת חושבת, הבעיה שלך שאתה שאתה חושב שאנחנו חושבים. זאת אנחנו חושבים ואנחנו מזדהנים עם המחשבה. כן. לפעמים, זה אפילו דיברנו על זה שכשאנחנו עושים מדיטציה אנחנו חושבים יותר מאשר כשאנחנו לא עושים מדיטציה אבל זה תיאור דורטי כן, יש תנאי ואנחנו אנחנו יכולים להשתכרים כאילו אז כל אחד יכולים לראות קפה, פתאום אנחנו רואים שכולם אוכלים זמן שכשאנחנו אוכלים אנחנו לא רואים שכולם אוכלים כי אנחנו פתאום סטטים, אותו רואה פה אנחנו בת חיים מפתח איזושהי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה יכול להיות מה קורה בכלל, אבל כל מה שקורה בעצם, אנחנו יודעים דרך החושים שלנו ודרך החשיבה שלנו. אז אם אנחנו מוצגרים להסתכל ושוכחים בדיוק מה קורה זה נקרא לנו דול. התפקיד של המדיטציה בעצם. אז אפילו במשך העשרים דקות האלה, פעמיים, שלוש, אנחנו מצליחים לראות את המחשבות, זאת אומרת, בראות אנחנו חושבים, ובזה בעצם עשינו את העבודה. ולא לדגור במחשבות. לא לדגור מבחינה זאתי שברגע בעצם שאנחנו רואים שזאת מחשבה, אנחנו כבר לא דוברים לה, כי אנחנו כבר... נתנים כן, מישהו אמר, מחשבות זה כמו ציפורים, יכולות למחות לך על הראש, תיתן להם לך על הראש, תשתדל שלא יעשו שם כן. אז זאת הכוונה, ובעצם בעצם שאנחנו מזומנים אותם כמחשבות, הם כבר אינם חולפות. הם חולפות, אבל הם כבר משהו טוב בעצם, כי זה, זאת אומרת, הנה דבר מה, כאילו הדבר התיאורטי הכי חשוב זה לראות שמחשבות זה רק מחשבות. עכשיו זאת רק מחשבה. זה לא נגיד. כן. כי למשל נזכר בכל המעבר עליי כבר היום. כן. ואפילו זה לא בחיוך אז זה כבר הזדהיתי. בוודאי. עובדה שאולי זה רק חיוך. כן. אז חשבתי שזה כבר. אז נכון במדיטציה. כן. אבל אם אתה עושה במדיטציה עדיין זה בסדר, זאת אומרת כי אנחנו לא מנסים פה לצבור כאילו שעות של מדיטציה. ברור <עוד> <עוד> שתביני שההתבוננות במחשבות או ראייה של המחשבות כ... בעצם מה שאנחנו צריכים להצליח זה לראות את המחשבה כמחשבה ולשים הרבה פחות קלן לתוכן שלה. זאת אומרת, יש מחשבה ויש לה תוכן. וזה שני עמדים אחרים של אותו דבר. Mm -hmm. אם אני רואה את המחשבה כמחשבה בלי לנסות להתעמק בתוכן שלה, הרבה יותר קל לחזור לנשימה. אם אני מתעמק בתוכן שלה, אני על פי עוד כבר נכנס לתוך הלופ הזה של זה טוב וזה לא טוב ומה ו... שבעצם מפריע לנו בחיים הרבה פעמים זה לא רק הדברים שקורים אלא השיפוטיות שלנו כלפיהם למשל לכל פעמים אנחנו רואים משהו ואנחנו אומרים שזה טוב אנחנו מכנים אותו בשביל דבר טוב אבל אם יש טוב סתמיד גם יש רע. זאת אומרת שבעצם ברגע שאנחנו מתחילים לטפח את הטוב וכאילו להתרחק מהרע אז אנחנו כבר נמצאים בתוך אדומיות ואנחנו מתחילים לשפוט ולא יעזור כלום, המחיר של הטוב זה הרע זאת אומרת, זה בא בעסקת חבילה. זה לשפוט טוב מאוד מלמד זה... לא זה... נשמח. זה... נכון לא לשפוט אבל זה כמו שאני אגיד וקשה לעשות אבל אם שפטת אז כשאני אמרתי שלא אז אל תשפטי את עצמך על זה ששפטת ששפטת תגיד לי אה, עוגת אימא? תגיד לי אה, עוגת אימא? זה... זה... הרי את רצון לראות זה לא נגיד ככה, נגיד מסכימה אותי שהיא טעימה, אף אחד לא אומר שהיא טעימה. שחר, זאת אומרת, איבר על החוש הטבע שלי מבסוט. אם את אומרת פעולה טעימה, אז ברוך השם את לא נמצאת פה בחוש הטבע. יש חולקת אומרת שהיא חולקת זה לא חשבון, החולקת האמיתית של הטעימה אנחנו חושבים שאם אנחנו אומרים שהיא חולקת היא נהיית עוד יותר טעימה. מה שאני אומר, זה להעביר אותנו מהאנשים האמיתיים הפיזיים התחושתי והם המישורים שלכם, ראיונים, המישורים, הדיבורים, המישור הראיונים, שפעמים, מה? אז בואו נגיד, לפני השיפוט, מספיק גם שאתה רוצה, מספיק שאתה רוצה, יש טעם של באותו חקר, אותה שמיעה כמה מסודרת לחוש של טעם הלימון. כן, אז נתן דרך כלל ועוד הרבה. נאמר שזהו לפני כל השיפוט. אני חושב ששיפוט זה אין חברה, אבל עצם זה שאנחנו קוראים אחריה בשם, אנחנו לא אותה. אנחנו הופכים אותה למילה, וזה יופיע, אבל בעצם, בעמיתו של כוחה, אם נתנסים לתאר לה את של הרוגת גבילה המדהימה, הגירות היא מסוגלת. אם את שופרת, את יכולה לקטור את זה שלושה פרקים, ולגיד, אם אני אף פעם לא פחדתי את הרובה הזאת, יכול להיות שאם פחדתי, את תוכלי להגיד לי, תשמע, זה כמו האחדה שלך בשער ושער זה לזה, אם יש לי זיכרון מעולה, יעשו לי במשהו, אבל שוב, שהוא בסך הכל איזושהי תווית, שבזמננו הצמדתי את ההורים הזאת, יאו, באמת, יראו איזשהו משהו, העתק חמור של אותו אופן. עכשיו, אנחנו למשל אוכלים משהו, ואומרים, אה, זה היה טעים, את זה צריך לזכור. ואחרי זה באמת זוכרים. אבל לא אנחנו זוכרים, מצננים. מצננים כאילו, כן. אז נשאל את תמונה זה הנחתות, זה אני יכול לספר לך. אז אנחנו כאילו רוצים לנצח את זה, ובעצם... יש לי גמרות שאלה, אבל אני חושב שבסדר, לא, צריכה להפריע, אני רואה שמפריעים לי, אני נהנה מזה, ואני רוצה לספר לך את אומר שהוגה טעימה, את אומרת זה למישהו. מה את אומרת? את אפילו. לא, כי אני אומרת שבמושל מה עם העניין שמישהו עושה את הרוגה. אוקיי. ואתה רוצה להגיד לו, לתת לו את המתנה הזאת שלו. מהפוך עכשיו ככה, בוא בוא נפריד, זה חשוב נורא מה שאמרת. יש נושא של קומוניקציה. קומוניקציה, עזוב אחרי רגע קומוניקציה עם עצמי אבל קומוניציאלית עם אחרת, אין שום רווחה וזה מתנה נהדרת של התנועה, ואנחנו יכולים להחליף חוויות. תן את המילים האלה, אני אתן לך את המילים האלה, ובזה אין מילה, זאת אומרת, אומנה נכון, יש דברים מסוימים שאפשר בלי מילים, אבל זה קצת מגובר, זאת אומרת, מבחינת ה... <laughs> <לעשות> <laughs> סימן, <laughs> <וכן>. אז בשביל <laughs> קומוניקציה, שוב, המילים יש להם מקום. בשביל לתכנן, בשביל להתביין, בשביל להכניף דברות, בשביל להכניף חוויות, וגם בשביל עצמנו לעשות כל מיני סימני דרך <laughs> וזיכרונות <laughs> וכל הדברים האלה. על כל זה אנחנו לא מדברים <laughs> כי... כי השימוש של טכני במילים הוא לא משמעות שאנחנו מדברים עליו פה. זאת אומרת, כמובן שגם כשאת מגיעה לשיא ה... על המחנה של המציאות, את לא מעוותת את היכולת לדבר. את יכולה להמשיך לדבר ואת יכולה להחליט. את צריכה לדעת את המגבלות שיש על, ה... על הדיבור. ומה שאנחנו בעצם מעבירים בקומוניקציה, זה כאילו... זה כאילו מסמים ריקים, זאת אומרת, יש נחל, כתוב עכשיו, תחשבו לך גבינה, אני מגיש לך את זה, ובמקרה התחופה לא נעניע את זה. אני חושבת שזה הוא ממש טוב, הוא יכול ליצור עצמי את הרבה ככה אני כשאני קוראת זה. אני כאילו נשלחת אחר שאני מרגישה בו פיזית, שאני מרגישה יש לי חצייה בשבילך. תשבי ותקראי את התיאור הכי טוב של עוגת גבינה, תשימי בצד, חתיכת עוגת גבינה, תסגרי את בית הספר, תפתחי את עוגת גבינה ותגידי לי אם זה אותו דבר. זה יותר טוב, אבל זה לא אותו אבל זה לא אותו דבר. זה דמיון, זה לא מייד בכלל. כן, כן, אז שוב, יש לזה ספר טוב, אני קורא ספורט ממשפח, אבל זה ספר מספרים. זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, זה חלק אחד מהחיים, אבל זה לא החיים, זאת אופשיות. וכבר לא במקום המוח. מה? זה לא החיים עצמם, כמו שאומרת אירנה. אז... עוד חיסרו טוב, כן. אז... אנחנו בעצם מגילים לחיות בעולם שעשוי ממינים וכל זמן שזה לא מחליף את העולם האחד זה בסדר גמור ברגע שזה מחליף בעצם את העולם הקיים בואו נגיד אחרת יש הרבה דברים לראות בעולם מעבר למילים והמילים מהוות מעין אה אה אוסק אה, כזאתי שבאמצעותה אנחנו מכניסים את הדברים לתוך מסגרות ולכן אנחנו מרדדים אותם עכשיו אם את יושבת ב, ב, בסלון והאפשרות שלך כאילו זה, זה או לפתוח את החלום ולהיות את ה... לא יודע מה, החלום של השכנה, או לפתוח את הטלוויזיה ולהיות איזה רבע שעה בגולה. אתה יכול להחליף, לפתוח את הטלוויזיה ולהיות בגולה. ואללה. אם את יכולה למצוא בחולם של השכנה, אפילו שאין שם השכנה, ‫היה בקשה מאוד גדול, ‫אז זה משהו של עמר אחר. ‫עכשיו, אם את... את ‫-את... ‫-את... ‫ מה שרציתי להגיד. ‫אז בגלל שאת מעדיפה לפתוח ספר, ‫אני אברך את הדוגמה של הטלוויזיה, ‫שבטח לא משלמת עליך, ‫נגיד, יותר מדי, ‫על פי משהו אחר למשל, אני גם תמיד מעדיף ספר על מטלוויזיה אבל אני יודע שגם הספר הוא מטלוויזיה זה נכון שהוא מפעיל אותי בצורה זאת אומרת, אני צריך גם לתרום לזה ואני אולי ניסן לה כמה בקלות אבל עדיין זה לא חיים אז שוב, יש לזה סמכות, אבל במציאות הכאילו פשוטה, הכאילו לא נאומית, הכאילו לא מנהיבה, יש המון המון דברים שאם אנחנו רואים אותם באופן ישיר, בלי מילים שייטבחו מלאנם סופין. וזה לא יגרום לזה שאני פחות מספרים זה פשוט שני דברים נפרדים כמו שספר, שספר זה לא טלוויזיה וטלוויזיה זה לא מציאות ככה גם ספרים זה לא מציאות זה לא מציאות אבל אחרת זאת אומרת גם הספר זה מציאות גם מיניה זה מציאות אבל שמחשבה זה מציאות דווקא אצל זה מדבר על המציאות הגשמית בעצם? לא, לא, אני מדבר על המציאות. אין כאילו הבחנה בין גשמית ולא גשמית. ואחרי מה שרציתי להגיד זה שאצל הבודהיסטים המחשבה נחשבת בתור חמש-ששת החושים. זאת אומרת יש חמישה חושים והמחשב של בדיוק לגיטימי, כי מה ראית לחושים? כמו שחום הגרם של החוש הרוח זה מרות ושל החוש השנייה זה צלילים ושל חוש הטעם זה טעמים החום הגמל של חוש המחשבה זה מחשבה שפה. ובמורים מאוד הוא שבניגוד למרות והצלילים וכולי שיעורים נוצרים בחוץ, המחשבות נוצרות בפנים. אבל המחנה הזאת היא מאוד מלאכותית, זאת אומרת, זה ברור לכולנו, יש לנו מוח, המוח הזה הוא עובר, והתוצאה שלו זה מחשבות. יש לנו פה איזושהי מכונה שכל מוציאה דברים, וחושה הוא תוכנוס שחש במחשבות, הוא מקבל אותה ומבחינה מסוימת הוא פסיבי בדיוק כמו שהדברה היא פסיבית בעצם זאת אומרת, אני יכול להחליט במה אני מתמקד אבל כאלה, כל מה שאני יכול להתמקד איתך זה או אחד מהצפה או תקרה אחד הדברים או אחד מהאנשים, זה מה שיש המחשבות הן גם כן, בעצם כאילו יוצרות, אין יוצרות את, הן את עצמייה, זאת אומרת, עכשיו צריך איזושהי מחשבה. עכשיו אני יכול להחליט שעכשיו, אה, אני חושב, לא יודע, על ברבאס, כן, אבל אם נתבונן בזענות, אנחנו נראה שבעצם הייתה סיבה שאני החלטתי אפילו לחשוב על ברבאס, זאת אומרת והחושבים האקדמיים מספקים מידע וייצר בסיס לחשובות. אז לא חשוב, בסדר, זה לא כאילו. אבל לפעמים לא. זאת אומרת, אני יכול לעשות את זה ולהחליט את זה לחשוב על יודע. אבל מה שחשוב הוא, בשביל זה יש המדיטציה, זה להבין שבעצם אנחנו רק חושבים שאנחנו שולטים במחשבות. ובעצם... אנחנו לא מנהלים אותם, אין מנהלות אותם וזה לא פשוט, זאת אומרת, זה כל לא כך פשוט לראות את זה זה כל לא כך פשוט לקבל את המשמעות של זה כי תמיד, זאת אומרת, אנחנו בהרבה דברים אנחנו חושבים שהבוסי, אנחנו הבוס הרבה פעמים בחיים אומרים לנו שאלות, איך אנחנו אבוס? אין, אבל במחשבה זה לא שחור לבן, אין בעלות מעצמם, ויש לנו איזה ניהול עליהם. עכשיו אני רוצה שכולנו נחשוב על הקרח באוסטרליה, אז אנחנו יכולים להתאמץ לכיוון הזה, נכון? כן? כן, אני לא חושב על כמה זמן, אני יכול לחשוב על מטוסים כן, יש לנו איזה... כן, אבל אה כן, זאת האם באמת אתה היית לדעת חופשית שהצעת את זה? עכשיו שוב, נו, חופשי והיית יצירתי והגעת פתאום לאיזושהי הברקה של יצירתיות, כן? אז זהו בסדר. הכרח בנאדום בזקה נאבד שמונה. כן. אם אתה נותן את המחשבה כחוש. כן, היא נותנת המחשבה אני סתם נדבך ל... ראשית כל, בוא נתחיל מזה שמה שאנחנו בעצם שמים אליו לב, לפחות מה שאני אומר, זה רחוש התחושה, זאת אומרת, הנשימה שנכנסת ויוצאת, זה לא מחשבה, זה משהו שנמצא ב... פה, בשוק כאילו, נכון? אני מבין שזה טעים שחשים את זה, וזה אני מת... זאת אומרת, זה בעצם... במדיטציה הקלאסית ונחשב פץ פץ רעיד של מדיטציה על הגוף הדברים שקורים בגוף ככה אנחנו יכולים לנסות ולהתרכז בדברים שקורים לנו בגוף אה, למשל כשיושבים אה, בברסנה זורים אחד תשעי בעלת הזוג אחרי שנה וחצי רוב לא הסיכויים שמשהו בגוף אחד אחד אבל זה תתמקד, זה בפירוש, זה מדיטציה על הגוף ואחר יש מדיטציה על רגשות ויש מדיטציה על מחשבות, זאת אומרת. יש למשל דמות איתך, אם זה לא קבוע כמו נשימה אז המשחק זה בעיה, זה אפשר ללמודים, לא בלתיים. אבל חי, שיש בדיטציה, יש למשל נטרה, כשאתה רואה לעצמך משהו, ועוד פעם, ועוד פעם, עכשיו, זו עובדה תאי אמפירית, זאת אומרת שככל שהדבר יותר משעמם, אז אתה כאילו פחות נסחף אחריו. אז אתה צריך להיות על קצות האצבעיות, אני יכול. זה מה? כן, אני חושב שזה בלשמייה איזה קונג'נטו של מוצר, ונוסף מאוד מאוד בפנים, וזו מדיטציה מעולה. אבל... המדיטציה הזאת היא יותר יעילה מבחינה זאת שהיא... זאת אומרת, היא פוטמת אותנו יותר. בגלל שהם שם, כי אם הם לא מבינים לא חוכמה, זאת אומרת אם אני הולך באיפה, באימא או בשוויץ, אני רואה פערים כולי נפער, אני כולי שם, זו מדיטציה נהדרת, באמת, זו מדיטציה נהדרת ואני יכול להיות אפילו במצב שאני ללא שום מחשבה, כי הדבר כל כך מרתק, אבל שם מבחינת זה לא חוכמה. תגיד, בתור אחד שגר הרבה שנים בין גדי, אני יכול לספר לכם שכל שנה אתה אומר שיעור איזה נוף, וגם אני ככה אמרתי בשנה הראשונה, ואחרי שנה זה כבר נהיה הסתא, כאילו זה המקום שאני לוקח את הילד לגן, כאילו <laughs> זה לא <laughs> נכון. אז עוד שאלה אתה בסדר, אם את בן האחרון שבוע בשנוע יש בארץ, את אומרת, אבל אם אנחנו רוצים, כאילו אנחנו, להיות בלמלא גם כשאנחנו לא שם. בדיוק, כאילו אנחנו למשל, כל הזמן יש לנו איזה חבר שכל הזמן אומר, תיקחו סמים, תיקחו סמים. אז אם אני אצטרף אותי כמה סמים, אז יכול להיות שאני אגיע לך לאיזה מקומות מאוד מאוד גבוהים, אבל תן לי משהו קיצוני. אם אני בשביל להגיע לדבר הזה אני צריך להיות בשוויץ אז שוב אני אומר אם אני קוראים לזה שוויץ ואם אני אעבור לשוויץ <laughs> <מדבר. laughs> <וכן laughs> פעם בשנה אז אני תוהג בזה שאני אגיע לשוויץ <laughs> מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה זה שכל הזמן, זו אומרת שבע, אנחנו שם. זאת אומרת, אנחנו פה. גם כשאנחנו רוקדים, גם כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, גם כשאנחנו קוראים ספר, גם כשאנחנו, אפילו לא נגיד לכם בסוד, גם כשאנחנו ישנים, אנחנו כל ולכן, אה, כל הדברים האלה האחרים, עכשיו, אני אומר, זאת אומרת, יש שיטות במשל של ויזואליזציה אתה רואה דברים, אתה מדמק בהם בפרטים, אתה מנסה לראות בדיוק, אתה חוזר ונכנס, אבל זה פשוט שיטות אחרות. אבל המדיטציה, כפי שאנחנו כאילו מתרגלים אותה, לפחות בשלב הזה, זה נסות לראות דבר שהוא לכאורה יכולה... מאוד לא מעניין, כמו הנשימה. ולראות אותו לעומק, למרות שהוא כאילו הדבר הכי משעמם בהוראה. לראות אותו, בוא נגיד אפשר להגיד לראות אותו, אותו. באמת, זאת אומרת, אתם יודעים, אחרי זה כאילו אפשר להיפטר מהמילים שזה נכנס ויוצא, רק ממש להיות עם התחושה, ו... ומה שקורה בעצם זה שאם אם הוא נעלה או אם אנחנו ממש מזדהים איתו אנחנו <מח> ממש שם אז גם יש שם. עכשיו, יבוא שכולנו יש לנו הרבה דברים בראש בתוך השקט הזה נכנסים לכל מיני דברים אז גם יכול להיכנס איזשהו רע רע רע זה אבל איזשהו קול מבחוץ וגם יכול להיכנס איזושהי תחושה מהגוף וגם יכול להגיד איזושהי מחשבה אבל אנחנו כבר רואים אותם מתוך הבסיס הזה של שקט ולכן אנחנו יכולים להתבונן בהם ולכן פנינה יכולה להתייחס למחשבה כמחשבה ולא להיות שיפוטי דלה נגיד על שום דבר אחר, נגיד, היה לי לא מודה בעבודה, סתם דוגמא, זה שברגע שעה של כסף מוכן מאוד במשהו שבוצעה ונכנסתי לזה בטלפונים ולא נכנסו אנשים, כאילו זה היה רגע שעה, כאילו שהייתי רע בזה, ולא חשבתי על שום דבר אחר. זה... זה לא בדיקה. אני חושב שזה שתסיימתי, אבל זה נהיה... אבל השאלה, כאילו, אם... אני צריכה להיות איזושהי מודעות לזה את מזה. ואת יכולה לעשות את זה כשאת טסה תמיד, תמיד אפשר לעשות את זה אם אנחנו מפתחים סביב הגרעין הזה של השקט אז זה גם יגיע כאילו פחות או יותר מעצבוי הפסקים הזמן האלה הוא הכי בקדמות אם הוא יושב, היום גדולה, כן. את רוצה לעשות את זה כבר מבחינת זה? את לא צריכה בכלל לעשות שום דבר. לא. לא. אם זה בעצם ה... להיות לעצמה... אם זה במקום? את שואלת? יש ש... שדיברת, ראיתי בעצם שזאת הבעיה שעושים... אז נושאים לך עשר דקות. כן, תראה, אני רוצה להגיד משהו ש... זה שלא צריך לעשות עשרים דקות, בעצם נהגתי עשרים דקות, או חצי שעה, שעה, לא משנה, אבל הייתי בעצם בעצם ב... אני לא אדבר לכם, לא תעשי גם. עכשיו שוב אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא כאילו או יותר גרוע זאת אומרת על ה דקות מדיטציה שאתם מוציאים פה גם כי מבחינה מסוימת זה לא נחשב בעיקר אם אני מנחה מה? מה? כי מבחינה מסוימת אתם כאילו אין בי אני גם לא שומעת לא, לא, שוב אני אומר טוב, אנחנו גורמים שבאנו, וזה כאילו יותר להתארגן בעולם. כן, כן, כן. יש חופשה לשבת בבוקר על הכרי בלי דיסים אישור אז, שוב, זה לא שאתם צריכים לא לעשות את המדיטציה פה, אבל אם אתם משתקעים על זה באמת, אז החוכמה הגדולה היא גשור, ואני אהיה זאת אומרת, גם המדיטציה שאנחנו עושים, איפה התנופה להקריא זה, לא זה, חוכמה להגיד את זה לחיים, באמת, קשה מאוד להגיד את זה לחיים, אם אין לנו את האפשרות לעשות את זה כוגו בתוך ה... כן, כן, כן. כן, כן, כן. זאת אומרת, בעצם ה... זאת המטרה. עוד שאלות? יש לנו הרבה חברות. בוא נעבור לחום. בוא נעבור לחום. איפה ה... איפה ה... לא, אז תשאלו את זה שאלה. תקשיבו, תקשיבו לעצמכם. וגם עם אף אחד אחר. תפרגלו. מה שהם אומרים? מה נכון לעשות? תעשה קצת סער. תעשה קצת סער. אז זה תקציר עד היום. אז אנחנו בעצם במבואו לבודישין בבודיה, חי לפני כ-2,500 שנה הגיעו ל... בואו נגיד, הגיעו אחרי זה תמלאו את החסר והדרשה המשנה שהוא נסע זה היה לפני חמישה חברים שלו והדרשה הזאת נקראת הדרשה של ה... גדולת דרמה. דרמה זה כל מיני מילים אבל פה זה בעצם ה... אפשר להגיד נגיד החוקיות של ה... החוק ש, שמניע הקהילותה. והחרשה הזאת היא בעצם הייתה, זה נקרא, ארבע אמיתות של הגוגה, וארבע אמיתות האמת הראשונה זה שבחיים יש סבל. <laughs> האמת השנייה היא שהסיבה של הסבל הצרדות היא הרצון להשיג דברים שאין לנו, רצון להיפטר מדברים שיש לנו ובקצרה כל הצרדות היא גורמת לסבל. האמת השלישית היא הכי קצרה והיא אומרת מהסבל הזה אפשר להיפטר. כשנפטר מהסבל אתה נמצא במצב שקוראים לו נרבה זאת לא האמת השלישית. האמת הרביעית היא הדרך איך להגיע מהמצב של סבל למצב של אי סבל וזו דרך שהיא מחולקת לשמונה חלקים שהם בכל הסמלים של הבובים יש גלווה שם עם שמונה חישוקים זה דרך שמונת הנתיבים זאת אומרת בעצם שמונת הנתיבים זה לא נכון אחד אחרי זה שני ואחרי זה שלישי, אלא הם, הם, הם מתערבבים אחד בשני ושמונת הנתיבים מתחלקים לשלושה חלקים עיקריים, כמו כל דבר בצער <laughs> חלק אחד זה חוכמה, חלק השני זה נהגות, חלק השלישי זה ריכוז. חלק הראשון של החוכמה, מתחלק לשני חלקים <laughs> חכה זה מערכה נכונה, ראייה נכונה או השקפה נכונה, וחלק השני זה מחשבה נכונה. וממש בקיצור, ראייה נכונה זה ההבנה בעצם ש... נגיד את זה בצורה הכי קצרה, שכל דעה היא רק דעה. משהו כזה, או ש... ליאחז בדעה זה גורם לסדר. עכשיו החלק השני זה מחשבה נכונה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, החלק השני מהשלושה זה התנהגות נכונה, זה מכין כמה שלושה חלקים, אחד זה דיבור נכון השני זה מעשה נכון והשלישי זה פרנסה נכונה וחלק השלישי גם כן מתחלק לשלושה חלקים ומאמץ נכון, ריכוז נכון ומודעות נכונה אז כנראה אנחנו נמצאים בחלק השני של החלק השני ואנחנו מתעסקים עכשיו במעשה נכון ראינו בסוף הפרוגן כאילו, זה ממש פעולה. אז אם למישהו דרך אגב מהשומעים הוותיקים יש איזו שאלה בקשר לשיעורים הקודמים אז אני מזמין אתכם לסיום אבל אני אומר לכם כבר שאני אענה יחסית בקצרה. כלומר, צריכים לדבר אבל יש שאלה? אוקיי בעצם אנחנו מדברים פה מבחינה מסוימת כשאנחנו מדברים על מעשה נכון על אתיקה או מוסר. עכשיו אנחנו המוסר שאנחנו מכירים נגיד המוסר מה שנקרא המוסר ה judio זאת אומרת המוסר היהודי יצרי או גם המוסלמי הוא בעצם ברור על איזה חוקים, על איזושהי חוקיות ויש מקור סמכות גם זאת אומרת, הוא יכול להיות תיאורוגי, זאת ברוך הוא הוא יכול להיות משפטי, אבל על פי הוא חיצוני. בואו עם מקור ממש בקצרה, שמשה ירד מעל סיניים, עשה את הדיבורות אז בואו יש לנו, יש לנו דיברות, זאת אומרת תעשה ככה, אבל תעשה ככה, חלק מהדיברות יש להם סיבה, אתה אומר, אתה יודע, קבל את אביך ואת ימיך, על אמן יעל יפון ימיך, על בני האדמה, אתה אומר, לא תגנוב, לא תצחק, אנחנו קיבלנו איזשהו חוקים ואנחנו צריכים לא לראות אותם יש להגיד לך סיפור הכמעט ראשון במגרש, שזה אדם וחווה והעץ הזה והעץ הזה, גם כן, זאת אומרת, יש לך ולא אומר, מזה אתה יכול לאכול, מהכל אתה יכול לאכול, וזה וזה אתה לא יכול לאכול, ואז אתה מקבל מועצ, כאילו, אני פה, אני אומר לך מה מותר, אני אומר לך מה עשוי, ומתוך זה בעצם, אם היינו נגיד, מקום הסמכות העיקרי הוא המדינה מורלית, מוסרית, ואיזשהם חוקים שכונויים בחברה. עכשיו זה חוסר מהחוקים, ועצם דברו אומר לך בעצם, את זה אתה רוצה לעשות, אבל את זה אתה תעשה, ואת זה אתה רוצה לעשות, לא תעשה. יש משהו שאתה לא רוצה לעשות, אתה לא צריך לעשות, אז לא צריך לעשות בשביל אם יש משהו שאתה רוצה לעשות, טוב אז גם לא צריך בשביל זה חוק. בעצם החוקים, האוצר בעיקר, מה שצריך לשנות אותנו מדרכי או מכוונותינו. עכשיו, בעבודים, בעצם, השיפוט הוא מקור הסמכות, וה... ומה שקורה בעניין שהוא נכון או לא הוא פסיכולוגי בעיקרו הוא כן כוונה עכשיו גם במערכת הרגילה המשפטית נגיד שלנו היום יש מקומות שמייצרים הרבה מאוד זה חשבות לכוונה, כמו שאתם זוכרים. זה מציג גם בדיוק לאתר את זה. כן. ו... ואנחנו יודעים אני חושב, זאת אומרת, בעיקר שהמשפט שבאנו, שזה החלק הכי פרודרנטי, כן. כי אנחנו יודעים שהם באמת כואבים ל... אז זאת אומרת, אני באמת, אם אתם מסתכלים עם המשפטים החוקיים שלנו זה איך יש איזה כזה כן, אבל יש הרבה פעמים בכבודה משהו שמאי לפני כן את זה ואז אתה רואה כאילו שיש כבודה נכון אבל יש, כשאומרים אני רואים שאני הלכתי לפני זה בדרך מסוימת כדי להבין את זה, באמת את הבונה או בוזו? אתה מסית את מהדברים הפנימיים שאין לך דרך ללכת לדרך, יא פרוט מהמעסית. אתה מסית את הנושא הזה של הקרן, ואתה רואה את השאלת כהן. והעשה פה. זה רק גדולה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד... כל ה... זה מסבך לתוך. מה זה לא אם הייתה לו כוונה להציג אותך כן, בסדר, אני לא תחמוד את אשת ראה, זה זה גם מתמקד לא במעשה. כן, לא במעשה. יש כמה ש... את זה. אני שאתה לא תחמוד בזה, אבל... אבל... זה מה ש... זה מה ש... זה מה ש... זה מה ש... אני יודעת ש... מה שאני רוצה להגיד זה ש... זה... אי אפשר לזה, אי אפשר לזה, אבל זה כאילו מבחינה מסוימת הוא רואה את זה ככה, שהחוקים הפשוטים, זאת אומרת זה לא באמת שהחוק זה בלתי תוספת, לעשות את זה כמובן, אבל זה לא הרוח של החוק, הרוח של החוק זה... אתה כאילו מישהו הולך כאילו אתה יכול להגיד בסדר, תשמע, או יש אקספים, כי אני הרקתי אותו רק מתוך החליל, או או או או או אני מנתח ולא הצליח להתכנס, ברור שאני לא צריך להתלכר, אבל זה אין אקספים כאילו, כי אם אתה סתם לא מבין בגופה, הוא מוטל את והוא אומר, כן, זה אני, אז אחרי זה, עכשיו, זה, זאת אומרת, המחסורת זאת אומרת, נגיד שמה שופטים זה הצורך הכי נפלא כאילו. זה היה עכשיו במשפחת של החייל. אם יש בעיה שלה, מה הייתה הכוונה שלה? כן, כן, כן. ברור. אבל אז חרץ לא הייתה בעיה. אבל זה משהו שמורמלית שלו תתגדלו, אי אפשר להתמודד. לא, אפשר להתמודד, אבל נניח שזה... כן, כן. אבל מה שאני רוצה להגיד בעצם זה שבאופן עקרוני, אני חושב, זאת אומרת שהמוסר הרגיל, המערבי, הוא... בוא נגיד אנשים בכלל שסיפחו אותה, פסיכולוגיה עצרו, זאת אומרת. היה הרבה זמן ש... הסתכלו על המוטיבים של האנשים. אתה יכול למצוא את זה בתנ"ך, אתה יכול אולי למצוא את זה, אני לא מכיר את החוק. יש עוד מדינות שקראו אותך, מראים את המתאים, זה מותן פרופסיקים. כן, כן, כן. אז באופן בסיסי, גם באוגוסטים בעצם אין נכון או לא נכון. ויש משהו שהוא הולם ולא הולם. זאת אומרת, אם אתה חושב משהו, שמתאים לסיטואציה, זה בסדר. אם אתה עושה משהו שהוא לא מתאים לסיטואציה, אז שוב, אני משתמש בו, זה בסדר, כי אני חייב להביא איזה שהיא... או... או... או... או אפילו, זה... בורסם. אם זה משהו שמוסיף, זה נותן, זה טוען, זה מפתח, זה בסדר. ומשהו שגורר ומצמצם ואוכל אז לא בסדר עכשיו מתי אנחנו עושים דברים לא נכונים או לא הולמים זה מתוך, עכשיו יש באבויזם משהו שנקרא three poisons שלושת הדברים שלושת הרגשות האוכלים כאילו הדברים שהם נור נור זה אומר את זה? כן אז אחד זה אשתו כקוד, השני זה סרידה, אשתו כקוד זה גם יכול להיות תאווה או רצון ואות, הסרידה זה פחד, זה רצון להתרחק, שנאה ובורות, והשלישי זה בור, זאת אומרת אם אתה עושה, אז יש פה בעצם כאילו שני מישורים, זאת אומרת, יש את המישור האמוציונלי, זאת אומרת, אם עשית דבר מתוך רצון טוב או מתוך רצון רע, ויש את המישור שהוא כאילו אוטובנאלי אליו, אבל אם עשית את זה מתוך כובעת או מתוך בורות או בורות, זה על פי רוב לא חוסר ידע. אלא זה פעולה מתוך אה, איזשהי, אה, אה, מתוך איזשהו דפוס של אולי הקטעות, מתוך איזושהי התנועה מסוימת שעשתה רגע ושאלת מה קורה פה, זאת אומרת, ולא אמרת רגע והסתכלת עליו נעצמת. כן. <coughs> אה, אוקיי, עכשיו, אחרי שאמרתי כל הדברים האלה יפים, זה כאילו ברמה הכי אבסטרקטית וזה ברמה הכי, אפשר להגיד במרכאות, הכי נכונה. אבל בעבורותינו, כנראה שזה לא מספיק בשביל לחיות, אז יש גם דברים שנקרא, שנקראים presets. זאת אומרת, זה אה, בעצם... כי אם הוא, נגיד כשאתה אה, מגיע ל... כשאתה בעצם נכנס לקהילה ההודיסטית, או ביתר שנגיד הוא נתניה נזיר, או אם אתה מגיע נגיד לריטריט, אז אתה... ותיק ופריסנס. והפריסנס זה חג גדול, לא? כן, כן. אבל זה התחייבויות, טוב תכף נדבר על כאלה חזקות כאילו, אתה אתה אתה לנסות, אתה להשתדל, זה לא ככה כאילו, תכף אני אספר לכם, אז זה נורא פשוט כאילו אני אגיד את זה מהר חמישה דברים בסך הכל, לנזרים יש יותר, זאת אומרת לנזרים יש נדמה לי לנזירים ואיזה 250 לנזירות ו... מה עכשיו? כאילו זה נורא קל? כן, לכן זאת כן, אבל הם הסבירו... מה? הם הסבירו ש... כן, הם הסבירו שבחברה הזאת היא פטרה היכלית וזה, אנשים צריכות יותר להיזהר. זה יהיה לכם טוב. אבל זה לא קשה משהו שהוא, אני חושב שהוא קצת צחק אבל כאילו למה לטיבטים, נגיד לעומת ההודיזם הדרומי, למה יש 200-300 כרכים של דברי חוכמה ולהם יש רק כדי שבעה אבל אל תסתכל על זה ככה, תראו מבחינת הצבים על ה... בקשר לדלימה למשל, איך נלבוש את ה... איזה דלימה הנזיר יכול לנבוש ואיך צריך, אומר להם יש איזה ארוחה חוקית ולהם יש 250. הוא חושב שהוא ייפרד לזה במערכת טובה. אז החמישה הם, ושוב, אנחנו צריכים להבין ותכף מבין, זאת אומרת, זאת לא חמשת הדיברות, זאת אז זה ככה, עכשיו אני אגיד את זה כאילו יש לך משהו לדברות, זה לא לשקר, לא לגמור, לא לעשות מין מגון, ואי לקחת חומרים מעט בני אז אפשר, אז אפשר בואו נבין את זה טיפה יותר רחוק בשביל שלא ניקח את זה באמת בתור מצוות. אז אני רוצה להגיד את זה. תראה, המחצה לכם שהמורה שלנו בדרום סאללה, הסבירה לנו ככה בשקט שאצלנו נגיד, אלוהים, ואסור לך לראות את המורשת. מפסיקים אחר, אסור לך להתיימר שהגעת לברכה רוחנית שלא הגעת לא מבינים באמת איפה אתה נמצא. אתה יכול להגיד כל מיני דברים. זה עכשיו לא מבין לעשות, זה לא לשדוד את הקופה של המנסה. עכשיו אמרנו לך אחרי זה אחד אחד אז לא ברור זה בעצם להימנע מאלימות זה נתה שאתה יכול לנסות לעשות כל דבר בצורה הכי פחות אלימה שאתה יכול וזה מגיע, זאת אומרת, עד כך, זאת אומרת, נגיד אצל האנטיבטים אסור בכלל אופן תיאורטי, כאילו אסור להרוג שום יצור תבונים. אנטיבטים, כן, באנו אוכלים בשר. בואו נאכלים בשר. אתה אמור לאכול בשר בשתי חיות ש... יאללה שאפשר להחריך, נדמה שתוך חצי שנה הם אתה אוכל בשר או בלחה? כן, כן, כן. אתם מכירים את הדריכה הזאת על היהודי שהלך לצבא הצר והוא בא לאבי ואמר מה אני עושה, יכריחו אותי לאכול חזיר. אמרו, הוא יכריחו אותך תוכל, אבל רק להגיד אז זה ככה, אתם אומרים, תשמעו, אנחנו חיים שם במישורים, הקרים, לא יאמרו, אין ברירה, אנחנו אוכלים בשר. ודאי אפשר לגלות לכם בסוהר לא נעים, שלפחות לפי הכתובים, הוא באמת כשהוא אכל כופתר או מבשר חזין. אז אפילו, אבל יותר חשוב מזה אפילו, זאת אומרת, זה הכוונה. זאת אומרת, אם רק תזרוג בלי כוונה, אז אם אתה מבחינה מסוימת כתוב, אבל בינינו זה נראה שהיית לא מודע. אז כל המצב הזה צריך להגיד שזה לא בסדר כאילו כאילו כאילו הוא אומר לך ש... אם הוא עוקץ אותך ידוש, אז הוא אומר ככה אם אני במצב ממש טוב אני לא בסרטן, תאכל... אם אני במצב רוח טוב אני אשב עופו אם אני במצב ממש ממש לא טוב, ככה אז הכוונה היא כאילו... פי ראיונותינו. כן. לעשות, לעשות, לעשות דבר שחובה עלינו. כן. בוא נרחיב שנייה. הכוונה היא לא מה הבדיחה של שמישהו אמר או... שהאלימות היא מקלקלת לנו. כן, כל הדברים האלה בעצם כי אנחנו פה בוודאי צריכים להגיע לאי סבל. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו נערוג, אם נחייב, אז זה יגרום לנו. כן, כן. בעצם הוא דיפוצנט. נכון. נכון. נכון. נכון. הנושא הזה כאילו של... לא, לא להיות... זאת אתה עושה הכל. בוא נדרד על משהו מהצד, שהוא מאוד חשוב, אבל הוא לא בדיוק כמו, הוא, הוא, הוא, הוא מאוד חשוב. יש תמיד שני דברים, וכל דבר בדברים כאילו יש שני צדדים, יש את הצד של החמלה, של ה ויש את הצד של החוכמה, של ה עכשיו, אם אתה מתבונן בעולם בעיניים של חוכמה, אתה בעצם מתבונן בעולם בצורה לא דואלית. ואז אתה מבין שאין שום חילוק בינך ובין האחר. כן, אני יודע, אבל זה רק, אפשר לזה ספוילר, כאילו, לעתיד, אבל זה חשוב, כאילו, איכשהו... בסיסי, חשוב, כאילו, אתה עושה את זה, זה כאילו שאתה, כשאוהד ימי שלך נפצע, לא תהיה שום דבר בעצמאות תבוא לחזור לה ולא רק היא רוצה לחזור לה בגלל שהן יודעות כי היא לא עושה ביחד כי הן קוראות שיכולות לא תבוא אז אם אתם יודעים שאתה בבחור זה חלוקה מלאכותית אז אתה תחזור לו לא בגלל שאתה מרפאי אלא בגלל שאתה בעצם כאילו חושב עצמך עכשיו אנחנו באים למשל כולנו יוצאים כאלה, כולנו יוצאים כאלה, כולנו יוצאים אתה כאילו צריך לעזור בגלל שאתה צריך לעזור ואחר כך אתה עוזר כי אין לך ברירה בעצם כי אתה מבין שאני לא יכול להגיד שברור לגמרי שאם הסביבה שלנו היא טובה היא אז גם לנו טוב ושקט אז שוב אני יכול להגיד שאני עושה את זה בעצם מתוך אגוריזם כי אני רוצה שיהיה איתו אבל אני יודע טוב מאוד זה כן זה קולפשן, אבל... אבל עצמי, כאילו... טוב, צריך להבין, שוב, כל הדברים הטובים, קודם כול הולך. קודם כול תחשוב על עצמך. לא היה עבד, לא היה עבד. הוא מזל! כן, אבל חזון לקח אותם לתוך הסנדל, כן. כן. אבל הוא לא היה. הוא היה אולי פרוט. פרוט, פרוט באשמתו. אתה תשוב יאללה? זו אפשר להגיע לזה מתוך חיי משפחה אבל אני לא רוצה להצביע. א', כן, וב', בוא נעשה. התשובה היא אחרת כן, ותדעי דרך אגב שבבהודיזם הטיבטי חלק מהזרונים הנזירים הם נשואים. אז לא... יש שם ברכות לנזירים ולבעלי בתים. כן, כן. כן. התלמיד כאילו, השני הכי מורף של בודה הוא היה נזיר, הוא היה בעל משפחה. נער הוא קנה לו. מה? אבל יותר קשור להגיד לך. אני יכול להגיד לך שכשאת במשפחה, יש לך הרבה יותר הזדמנויות ללמוד. זה קצת יותר קל. לא, יש לך פחות את דברים בקיצור הזה, אז זה יותר קשה. זה יותר קשה. כן. אז מה שחשוב פה בעצם, זאת אומרת, זה הנושא של, ה, של האלימות. עכשיו, לכל מיני, לא, יש גם מצד שני כן. אז כן, לעשות, להשתדל, זאת אומרת, יותר חשוב מאשר לא להיות זה להשתדל לעשות כל דבר מתוך אהבה ומתוך ידידותיות. זו המילה הכי טובה, ויש משהו שנקרא מטא, כמו זובין מטא. מטא זה אהבה, אבל לא כמובן שאנחנו רגילים אליו, אלא לעשות דברים מתוך חיבה. פשוט, יותר קליל כזה, אבל חיובי. להיות חיובי. להיות אמפתי. ו... אה... זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה לא שקר, או... זאת אומרת, דיבור של חברות לא ידבר דיבור לא נכון זאת אומרת, ודיבור לא נכון הוא... זה הפגנות על פי הו נוצרת מתוך אחת משלושת הרגלים זה או מתוך תשוקה או מתוך פחד או מתוך בורות זאת אומרת, אם אתה כרגע ברשות האלה אז רוב הסיכוי שלא תגיע לאלימות עכשיו גם אם לא נכון הוא על פי או מתוך רצון להסית משהו או מתוך פחד ממשהו או פשוט מתוך ברור זאת אומרת נגיד חוסר טקט נגיד זו זרוע מאוד עדינה וההפך מזה זה פשוט דיבור נכון שדיברנו על ה... עכשיו, הדבר השלישי, בעצם הוא נגדל, הוא נגדל בצורה יותר רחבה, וזה אומר בעצם אל תיקח מה שלא נתנו לך. אפילו... אל תיקח אפילו משהו שמונח כאילו ברחוב. עכשיו, שוב, ממה זה נובע? זה נובע מתשוקה, זאת אומרת, מרצון להגדיר את עצמי בעצם על ידי... על ידי עוד... להתנה אה, את עצמי כאילו עם עוד, עם עוד חפצי, או שזה אה, אה, אה, מתוך רצון לנצל את מישהו, או שזה מתוך רצון לסדר את מישהו, או כל אחד האלה. ובעצם ההפך מזה, ההפך מדקה <coughs> הדבר שלא ניתן לעצור, זה בעצם זה לתרום. זה מה שנקרא דנה, זה לתת לקהילה, לתת לאנזר, איתו. עכשיו, מין לא הגון או לא הוגן, זה בעצם שילוב של דופן ספציפי כאילו זה בעצם איסור על אומץ ואיסור על גיבה, זאת אומרת אם אתה נמצא בתוך המשפחתי. שהוא, זאת אומרת, של שוק קרא ושל עיינות. אז זה... ובעצם, מתוך מה לא יודע איך בדיוק אומרים בעברית, באנגלית יש אופי של מילה שנקראת קונטנטמנט. אתה חשוב, כאילו, אם אתה חשוב, אז אתה לא צריך להגיע למנהל מלואו לגול. זה עצם חשוב, נכון לעשות סיפור, כן? זה עצם סיפור כזה, ואתה... כן, כן. אתה צריך שינוי תת-אחר ריגושים, כאילו. לא מספיק לך מה שיש לך. בסדר, אני פה שוב פעם אעשה איזה סטייה כזאת, כאילו, וכולם כבר שמעו את זה הרבה פעמים, אתם עוד לא שמעתם את זה, אז בעצם סובל מוגדר כמצב שבו אתה חושב שהמצב כמו שהוא עכשיו, הוא יכול להיות אחרת או שהוא צריך להיות אחרת. זה נעולה, וזה שאתה נמצא במצב, ואתה חושב שהוא צריך להיות אחרת. אתה גם חושב. מה? אתה לא חושב עכשיו, אתה רואה להסתפק במה שיש לך. איזה קיבלת אתה חושב? ארבע. ו... זה לא אונס ובגידה, ולתוך סגל אתה לא... נושא שואל, סגלנו שמה. כן. עכשיו להימנע מחומרים מערפלי תודעה אז פה יש שני פירושים זאת אומרת יש אחד שאומר שום בעיה ויש הפירוש היותר מתיר שאומר במידה וזה באמת עוד לא מערפל את התודעה שלנו אתה יכול לשתות פשוט אין שום בעיה עכשיו זה ברור ברור כי אם אנחנו אומרים הייתה אומרת ההתמחות, זה... אפילו לפני זה, אפילו לפני זה. אפילו לפני זה, למה? כי אם אתם זוכרים מה שאמרתי לך, כן, אם מה שאתה רוצה זה להיות מיינדפול, זה פשוט ההפך ממיינדפול. זאת אומרת, זה אתה פשוט כאילו לוקח את עצמך, הוא זה מיינדפול ואני עושה היפך. עכשיו, ושוב, זה זה זה נגיד איך להגיד זאת אומרת אתה מסתובב בהודו ואתה רואה שם את הסאווים ושאלה כאלה שהם ממש צמודים לאצ'ילו אחרי זה נתנתק כאילו אין מה זה זה לא זה לא אישות כזה בלי שמרשמים אותו אז בזאת <אז> מפורש כאילו יש הבדל מאוד גדול בין הבודיסטים וההינדים זאת אומרת <אז> שוב יש כמובן עוד הינדים שלא כבר רואים איזה בעיה טובה אבל עובדה שיש שם זה אצל הבודיסטים לא נכנס בכלל ל... תודה. תודה. תודה. אני כבר הייתי בטיקס גודיסטי שנתנו קצת ויסקי לכל אחד אבל הוא אומר קצת ממש מה? ובכל ה... אהה, עוד שעה, נכון אבל זה... שני פסרים למשל יין זה לא...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 ושוב, אני לא רוצה להציג את זה כאילו שכולם... אוקיי, <coughs> okay, עכשיו כבר נראה משהו, קצת נרחיב כאילו את הנושא הזה של, ה... של הכוונה, <coughs> <coughs> אז יש כאילו ארבעה, ארבעה שלבים, אפשר להגיד, זה קצת מזכיר את הארבעה שלבים ההם, שדיברנו עליהם בבוקר, אז יש מישהו ש... רוצה לגנוב וגונן, זה הכי פשוט. נמצא מעליו שלב מישהו שרוצה לגנוב ולא גונן כי הוא מפחד. יש לו כוונה למעשה. יש מישהו ש... באמת היא לא רוצה לגנוב. שהגיעה, לא, שהחליט שהוא לא גונן, זאת אומרת, קיבל החלטה. הפריספס האלה, שהוא לא בגלל זה, זה לא בגלל שהוא פוחד, זה לא בגלל שהוא... זה גם לא בגלל שהוא לא רוצה. כן, כן, לא. בדיוק. ויש מי שהבין, אמור, שאין שום צורך לגנוב, וזה כאילו הטוב. ולכן הוא הבין ש... אין צורך לגנות, כי הוא מבין באופן בסיסי שהוא רוצה לספור, ואם אתה לא רוצה לספור, אז אתה מבין שהמצב עכשיו הוא כמו שגורם, ואין צורך לשנות <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> לא צריך לעבוד, נכון. <laughs> אבל, אבל אפשר לעבוד. כי, שוב, אנחנו, פרסה נכונה לדבר על הפעם הבאה, זה השאלה בפעם הבאה. אבל זה צריך להיות בעבודה כזאת, שלא נזקה לזולף. אז לדעת זה יש מגבלות. אבל באופן בסיסי לא צריך כלום. לא צריך לעבוד. לא צריך, נכון. את לא מסכימה שלא צריך לעבוד. אז אין לך אוכל ושתהיה לך אוכל ושתהיה לך. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. תעבוד. ואז אתה תראה, למשל, שאם אתה... כשנתכנס אז רצוי שהיא אבל אתה לא צריך. זהו, בעצם זה מה שרציתי להגיד. מה זה שונה? מה אתה עושה לך בעוד זה לא מה? השיעור שלך או הסמכות? למה אתה רוצה לעשות לחברה על עברך מה ששנוא עליך? כי זה כלל גדול במקומה. כמו שאמר רבי עקיבא, כן, אבל זה לא שומע, אתה יודע, אם הוא צריך לדבר בפני עצמו. עולם, שום דבר לא אומר בפני עצמו, השאלה היא לא יכולה האם אתה עושה את זה כי אתה רוצה בצורה כאילו הכי... לא רק כזאת תלוי, או שאתה רוצה שה... שהחבר שלך <שיבר> לא יעשה לך את זה, או שאתה מבין שאם אתה ייצור תבונים, ראוי ייצור תבונים, יש סיכוי טוב שמה שאתה חושב שלא נעים לך גם לא נעים לו, לא? ולכן התבונה אומרת לא לעשות את זה. מה זה לא, בא... לא רק עצמם, אלא מהמכור שלה. שלהם. אם המכור שלהם היא הבנה פסיכולוגית עמוקה של עצמך ופלוס אמרה שאתה לא כאלה כשל עצמך אתה לא כאלה כמו בכלל אבל זה נעזוב רגע אתה, לא... אתה, לא... אתה נמצא בתוך עולם שהוא לא מתחלק בכלל אם אתה תבין, כמו שאתה עוזר, אמרתי שוב, בצורה הכי בסיסית, כאילו זה כמו שאם הימין עוזר ליד שמאל, או בצורה יותר רחבה, זה כמו שכל ישראל ערבים זה לזה, אבל אם תבין שלא כל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל האנשים ערבים זה לזה, ואפילו כל החיות ערבות זה לזה, וכולל היתושים הג'וקים, אז, אז מה קורה, מה קורה, מה לעשות משהו מה שבסופו של דבר חובר אולי זה מבחן התוצאה לא. כי בסופו של דבר, אלוהים לא יעניש אותו, ואז לכן הוא לא יעשה לחבר משהו כזה. הוא לא יעשה את זה, זה מבחן התוצאה, זה כמו שאתה אומר. אז בסופו אז בסופו של דבר. אופן עקרוני בכל אופן. אמרת שזה מבחן הכוונה כן, כן, בדיוק. בדיוק. יותר חשובה קרמטית, זאת אומרת, מבחינת הקרונה שנוצרת, יותר חשובה כוונה של המעשה. כן, אני מבינה את זה אבל אני חושבת שבסופו של דבר איך שזה יתבטא בברק זה שהדבר הזה לא ייעשה. לא מבין, עכשיו נגיד לדוגמה שהחברה שלך אם זה נורא איזשהו ערוץ שכולם פוחנים ממנו כל הזמן או ה... הופס אמר שאדם זה רק זה, כאילו שהמצב החדש של האנשים זה שהם שונאים אחד את השני ולולא מובנה של מלכות, איש את זה לא חיים באשרו זאת אומרת, אנחנו עושים בגלל שאנחנו פוחנים ואנחנו לא עושים את זה ואתה אומר, מבחינת מובחן התוצאה הזאת, אתה אומר, זה בסדר אני אמרתי שזה בסדר, אבל מה שזה נראה, כאילו... מה שזה נראה, אבל אני חלאסת. חלק מה שהם לא אז השאלה היא בעצם, התוצאה היא שלא להגיד מהם לא חושבים, זה רק מפחדים אומר, לא מספיק לי. אז מי אומר דבר כזה בעצם, כי... אבל פה בכלל כולנו מדברים, זאת אומרת, צריך תמיד להראות את זה כל אחד זאת אומרת, איך אני ארגיש כאילו יותר טוב, איך אני יותר מאושר, אם אני אעשה את בגלל שאני פוחד, או אני אעשה את זה בגלל שאני מבין. אז בכלל לעשות כאילו בשביל החברה זה יותר קצר. לא צריך לדבר הרבה, פשוט צריך לעשות שם את העברות שלושה אנשים, וזה בסדר. אבל איך אתה תרגיש? <הלט> האם אתה תרגיש חופשי ואתה לא עושה את זה מתוך חופש ומתוך הבנה ומתוך בחירה או שאתה עושה את זה כי אתה כפול? אתה כבר לא רוצה להיכנס לקרות זה שאם אתה כפול ואתה יודע שאף אחד לא מסתכל או שאתה חושב שעכשיו אלוהים בחופש או משהו כזה אז זה לא צריך לשום בעיה <הלט> להפיל <הלט> כן? כשאתה לא בטוח שאתה תצא מזה בלי רומש אז אתה תצא חבל מאוד שעוד כי אתה... אבל אני מעלה את זה גם כי היא עכשיו בחברה חרדית ששם עושים את זה ככה כי כתוב כי זה המצוות וזה זה ואתה רואה שבקהילה שלהם יש המון נסורת דברים ויש המון אולי יש לו דברים אחרים שאני לא יודעת אבל לחיים היום יש לי... לחיים היום היום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 חוקים העניינים לא חזור על אנשים עשרים אחד לשני. למה? כ-50 קהילה. אם אתה מסתכל על כל פרוצה של מדינת ישראל, אז יש קהילות אצל החרדים, יש קהילות אצל הבדואים, יש קהילות אצל הערבים, יש חמולות וכולי, אז שמה יש יותר עזרה עבדית. מעצם הקהילה, אני חושב שהפרושים החוקים הם חוקים כאלה, זה עוזר. יש גם קהילות שהן קצת אחרות אבל שוב אני חוזר על זה זה כבר משנה קצת כאילו אכזרי אבל בבודינים את אחראית על עצמך אף אחד לא יעזור לכם את לא תעזרי לעצמך זה תפקיד שלך לשפר את עצמך אם את תהיי מאושרת בגלל שאת הגעת לזה אולי עזרה אבל בודה יכול להראות לך את הדרך, הוא לא יקח לו את והנושא הזה של חוסר על גורם חיצוני, או על סאפסטנס חיצוני, או על חוקר חיצוני, או על חבר בניוני חיצוני, הוא לא מקובל. זה מה שחשוב בעצם. זה עד ההבדלים ואפילו יש לו